Lurre eta murmurre entzuleok, ongi etorriak 2008ko bizilurren lehen irratxa jora. Gaurkoan, helikadura buru jabetza helburu kontzintziak piztu nahi dituen bide berriak dokumentalaren hainbat bidezka entzuteko aukera izango dugu. Ondoren, datozen egunotako agendaren berri emango dugu. Hona hemen lehen bideska, emakume baserritarrak, bestelako etorkizuna eraiten esparru guztietan edo gehienetan bezala, ez? Eh, emakumeon sama beti da, beti da bikoitza. Eta emakumea izatea eta baserritarra izatea, bada bi talde oprimituen partaide izatea, ez? Munduanetan eta eta momentu honetan. Los hombres tienen una mentalidad bastante intensivista de intentar producir más cantidad, más volumen, más tecnología, más maquinaria, más no sé qué. Esa, ese modelo siempre ha sido un modelo mucho más intensivo. Dana oso oso onditasunean eginda eta oso eredu masculino batetik, dirua zentruan jarrita eta dirua zen garrantzitsuena, biodibertsitateari uko eginez eta emad gauzei uko eginez. Basarri munduan emakumien papela beti izan da eskutata eta baztertuta, Teixan de borro canausi, bat vía campesinan, selan y piñir en macumía, tabasarretar en macumía, ma Todo ese trabajo y esos saberes ¿no? que ellas han conservado durante durante muchas generaciones, tanto en el tema de, al final ellas hacían la huerta de cerca de casa, eh, seleccionaban las semillas, conservaban esas semillas, los saberes en torno a los cuidados, la salud, no todo ese es un trabajo que ellas han ido haciendo y son saberes que se han ido perdiendo también mucho con el tiempo, ¿no? Kasuna adibidez bu hartzai familikoa eta nire anaia hartzaia da, baina jasodun jakinduri guztia marenga dilaso jasodo, dena, ez? Ordun hor eh garai baten emakumeek e, izugarrizko garrantzia izan transmisioan, batez ere ikuste dut. Hasta el 2009 ni siquiera teníamos una ley de cotitularidad en, en las producciones, no? Para que pudieran aparecer las dos personas y siempre ha sido mayoritariamente masculina. Y el trabajo de ella siempre se ha visto como el complemento, pero trabajaban igual, pero como al final ese modelo del que hablamos, del que hablamos intensivo y lo que produce es muy poca rentabilidad, siempre había que decidir qué persona dábamos de alta, qué persona cotizaba y generalmente cuando había que decidir eh, siempre se decidía por, por eh, el hombre, ¿no? Eh, pocas veces eh, era ella. ¿no? Lehen etzen ola egiten eta nik orain ere ez dela ola egiten. Ezan egiten ben, emakume bat eta gizomba gaude proiektu onten, eta bi hogea e, autonomoak baula erabaki gendu eta gure ustez garrantzitsua dalako gauzak itea, ba, diruan beste gauza batzu jartzea, e, beste prioriade batzu jartzea. Bai izan da, e, oztopo bat, adibidez, e, ostopo historiko bat, emakumeak e, altan egoteko agrarian, ez? Edo laguntza jasotzeko laguntza jasotzeko e, zure soldataren uneko berrogeta marra baino gehiago atea behar duzu zure landa ere mutik. Baina nekazal lan bezala etzan kontutan hartzen e, transformazioa, ez komerzializazioa ez, Suppozatzen da transformazioiadala bigarren sektorea eta industria eta komertzializazioa bairugarren sektorea. Urgan oso zaila zen beaien lanak bereziki hoiek izan direlako ez historikokin. En, en la relación y en la komuniikatzen konzertu tipo de tareas, parece keiz que tú llevas el producto a la de la tienda, entonces si sí está bien porque lo llevas tú y lo gestionas tú, pero si tú tienes que hablar con el del tractor o tienes que hablar con el de la mierda, como que no son códigos en los que que no les cabe en la cabeza que eres tú la que estás tomando la decisión de por dónde va el tractor. El gida <risa> se uno azoazen eta bazoaz e eh gizonezko batekin ondoan Eh, normalan etzak joan lehiku zireiten. Si no solo quieres aprender a plantar porros, si también lo que quieres es aprender a organizarte, a tener un modelo de organización diferente, en el que el género y los roles cuenten, pues es empezar a ponerlo como un punto dentro de tus reuniones, ¿no? Los porros los plantamos así o así, como organizamos las tareas de la borta, así o así. Normal, entratorea hartzeu behar. Eh, eh, Igual, rotatora pasador bada, berak hartzeu. Egia da nahiz eta suposatzen da argi eukit kosta egiten dela horri aurre, osea, ondo ondo pentsatu berazuta ondo argi euki berduzu eta batzutan ba atera behar da lana eta eta pues utzi dugu eta jo tengea topikotara, ezta eta bete bete itenia, batzutan bete tenia. Soluciones que trabajes el tema de los roles y para mi otra es que eh, seas mujer o no seas mujer eh, enfrentarte a estos proyectos eh, sola Significa que eres dependiente del tiempo de la huerta y de todo. Para mí la solución es hacerlo colectivo. Guretzat oso garrantzitsua da azkenian beste makumeekin elkartze, eta eta elkar lanean irutzen zaigulako dana dela dela da hobetu. Ez askoz gauzak gehioposible diala lortu eta baita ere ezagutu eta positiboa da irutzen zaigu azkenian. Horregatikan ba guk ere gure aportazio txoa edo azitsoa nahi izan dugu edo nahi dugu ba ba mundu martxan. Momentuenetan emakume mundu martxa helduko da Euskal Herrira iraila maileran urria hizeran eta poz pues hartu dugu aukera bat bezala, aukera bat bezala bai, eh iriko emakumeekin batera gauzak elkarrekin egiten hasteko beraiek apur bat kutsatzeko ba landaremuko gausekin, es gainera urten e, mundu martxaren ikurra bada hasia eta orduan dor saiatuko gara hasiekin ere lan berezi bat egiten eta hori da gure erronketako bat eta bestetik eh hori aitzakitsa hartuta ere ba, e, etxaldeko emakumeak biltzen hasi gara hasi gara gai feministak eztabaidatzen eta hasi gara feminismoak irakatsi aldizkigun gauza batzuk eta formazio batzuk eta bar martxan jartzen landa, landa ere muetan. Ba antolaketa, antolakuntza eta borroka klabea dela. Bai elikadura burujabetzaren alde, bai bizitza zentruan jartzearen alde, ba guri tokatu saigulako historikoki ere hori egiten eta ez du esan naigu bakarrik egin behar dugunik, orain egin bar dugu ere partekatu eta guztion artean egin. Ba gumen bezela elikadura burujabetzaren eh, bideo horretan bagure aportazioa oso garrantzitsua izan dela eta dala. Nik ustean dut, askotan, e, aldak eta askotan eta beti izan diala, e, emakumeak, lehenengoak e, hartzen indarra. Eta, edo asteen borroka baten, edo berdintza eta aldarrek apen baten, edo, aberta, bar, askotan irakurri izan dut, ba, lehenengoak, e, diegan bezinan ere, ba, beti lehenengoak, emakumeak izan dira e, ba, ateratzen. ezta agroekologiarekin bueltatzen gara beste eredu txikiago batera, experimentazio neurri txikiago batera, Bizitza erdigunean jartzeari orduan garrantzitsuagoa da biodibertsitateea garrantzitsuagoa da harremana garrantzitsuagoa da ingurukoak elikatu bestea baino eta orduan Ba bai izan dela nolabait emakumeak berriro eroso sentitzeko bide bat. Eta horretan ere berriro nire ustez bat egiten dute likadura buru jabetza eta ekonomia feministak egiten duen proposamene. <tos> eta baita ere ulertzeko bizitzaren helburua ez dela dirua. Oza, bizitzaren helburua da bizitza mantentzea. Eta bizitza mantentzea baldin badugu helburu, bagian balioan jarri barritu goren arte balioan egonez diren hainbat gai. Ba elikadurarena, baina beste bada zaintza, beste bada elkarren arteko harremanak, beste bada askatasuna, beste bada elkarren arteko babesa. Oiii dira zentruan egon behar direnak. Eta orain ikusten dena da berriro emakumeak bere protagonismoa e, hartu itendula ez da. Eta hor ikusten dut, ba, nire ama eta bezala golako pertsonen e, tokia, ez berriro, Jo, da beraiei ohore bat egita bezala, ez da, ez? Zueko ze importanteak zatea guretzat, jakinduri karagarria duzuelako. Urrengo bidezka jakintzaren ingurukoa dugu, gure azirik garrantzitsuena. Nik uste, baserritxetan eta etxietan e, informazio mordoa dauala, hau zahoa transmititz, transmititzu dana, generazioz generazioa, eta guzti hau ba, oso garrantzitsua da. Zeran ze e, ze gorde ez dakiz errena zisa. Hori ba, dana liburuetan begiratu laike, baina hobeto bertakoari galdetzia. Hobeto etxeko handriari edo baserritxarraari galdetzia. Gure kasu nadibidez bu hartzai familikoaka, eta nire anaia hartzaia da, baina jasodun jakindur ikutia maren gandit jasodo, dena. Zordun hor, e, baten emakumeek e, izugarrizko garrantzia zuen, transmisioan batez ikuste dut. Todo ese trabajo, isos saberes, no, que ellas han conservado durante, durante muchas generaciones, tanto en el tema de, al final ellas hacían la huerta de cerca de casa, Eh, seleccionaban las semillas, conservaban esas semillas, los saberes en torno a los cuidados, la salud, ¿no? Todo eso es un trabajo que ya se han ido haciendo y son saberes que se han ido perdiendo también con el tiempo, ¿no? Dure el consumo talden, eh, bueno, bairi izanahiduguakullu piskabatez. Eh, daudenak... Animatu nahi ditugu, kalera itzendi txen, harro sentitu ditu ditzen baserritarrak izatea gatik, zen hondare bat aukea, e, jakintza ikaragarria daukea, nahi duguna da ba hori erabili eta baliatu eh dezaten, ez? Eta aldi beren lortzen baldin badugu, bai ba jende gaztea erakartzea, baserritarra izan edo kaletarra, ba, bueno, guretzat ikaragarrizko aurrera pausa izango litzateke. Ni beti familitik euki dotapuru bat, eh, ba baserri munduarekiko apego hori, eh, e, amama hemen bizi izan, aititegaz, eta bueno, ba, azkenean gero ja, ikusten Joan barzanean ze zelant bot aurrera, ba ikusi nuen, ba azkenean baserria izan zitekela leku bat, eh, bizi modu aurrera ateratzeko. Orduan egin nuena izan, beragasona etorri e, ikastera, ikusten ulako batez ere berak ze ukan jakintza guzti hori, eh, transmititu beharsala etaeta transmisi queinggo suela videgarrriiza te hay proyecto o sea quenan vera que se aguchen suben l house en la landu se causa que costen si en hondo sebar si en animal y lengua erara yo creo que la metodología campesina campesino es súper importante es un intercambio de conocimientos un intercambio de semillas un intercambio de todo pruebas una técnica y la y ves que funciona pues la compartes. Yo creo que cualquiera está de acuerdo con eso teóricamente, pero luego cuando pasan, ves que cuando pasas a la realidad, pues cuesta más hacer esa transmisión porque aquí todavía vivimos en una con una mentalidad de que el que saber el conocimiento el dinero y que si no me van a quitar me vas a la competencia estamos todavía en ese en ese tipo de valores que al final hace mucho más difícil esa transmisión algo que cuando se hace pues todos avanzaríamos realmente si rompes con ese esquema avanzaríamos muchísimo más rápido Ni kentzuna dut, es? Es kontau es esa nese está que se está jode. No la es. Ba gu benetan jota, hola ikasten dugu. Bas, guk esfaldin badakigu, jo, ondokoari lagunari galdetuko diogu eta ia berak dakien zerbait hori susentzeko. Agian ez da zu gertatu hori. Agian jende gehia hori gertatu zaio eta denok ari gara iskutatzen eta jo, ba denon artean e, aurkitu behar dugu historia eta bueno, gauza txarrak eta gauza honak. Ez da beti akatsaketa, ez? Ba, e, esperientzia honak ere, ba, gauza bera ekologian edo bueno, eh, horretan kontzientzia horretan, ba gukink gu gula beti N Bizkaiaren laguntza eta akagoen ba, ba. horre respaldo bat egonda, es da ez? Eda, eta gu eurengana jo gendun ja lehenengotarik, ja eurengana jo gendun eh iazepatzen da eta eurak hasi ziren apuru formazio eta eh kursillotara da dituten gonbidatzen eh, emoten, bai, bai, bai, bai e, zaintza ekologikoak egiteko, ez dakiz, ba nah bueno, gula, hor eh babes handi bat eh, en Ebizcaya, ¿tí? Pues en Ebizcaya tenemos más o menos construido una especie de propuesta, ¿no? Sobre todo para la gente que se está integrando o instalando en el sector, ¿no? Y es una propuesta que va eh, sobre todo unido a un modelo de agricultura, un modelo agroecológico, un modelo basado en lo local, lo de temporada, ligado a la tierra, un modelo lo más respetuoso con la naturaleza, y eso lo unimos al tema de la formación, que la formación puede ser dirigida a toda la población en general, Eh, asociaciones de mujeres, asociaciones de paraos, asociaciones de jubilados Todo ese proceso formativo es duro, porque al final la gente quiere aprender en tres meses todo lo que los campesinos han aprendido en 50 años. Pero por lo menos vamos a darles cinco herramientas para que para que el golpe el primer golpe sea lo más pequeño posible y por lo menos para que, sobre todo, para que se conozcan entre ellos y hagan red. No, casi ahorretik, eh, unekin, unaik in contacta uta, y bastante gurezco aldeco bagarrako dinamizatze in contacta uta, Ba, esan zostan jende diferentia hazi sana, ontan, eta ba, bai, danekin eh, egon nintzen, eta nik uste oso, hasibidan bidan entzatu oso entzatuz oso importantzia gala, egotia ikustia gauzak, dane diferentia itxendago eta horrek askotan ez dut, juteza batean eta ez dut, ustean, nip egolea inbiotetan, eta gero bestiana, baina baina balio dago, balio dago, eta azkoa, azkoa. Ba pasta egiten, eh, ba hasi ginen olako makina, eskuzko makina, jende askok etzean makina moduko batergaz, taro esain jostian niken hala jakite, ba hemen gertu badauzela beste binezka pasta egiten da Eta bor, deitu nautzien, eta horbeldu guen jenen egun batean beraiekana. Eta erakutxe eskuen bat zerako makinaria, erabiltzen eurien, eta auriri ezkerra hazigintzen e, gure jakinduriak edo, bueno, hasi e, ziren, eta, eta makinaberriero ziren duen, urune beste mota bateko urune eskatan haziginen, eta horain arte. O sea, al principio cuando hacíamos los cursos y veíamos que ellos se juntaban y para la compra de la planta y para ir a trabajar a mi casa, ¿y por qué no plantamos a medias esto? Entonces, ahí es cuando empezamos a cambiar los valores. Y cuando la gente ve que todo lo que sabemos lo contamos, no se lo cree, porque dice que en otros sectores es imposible que alguien sepa mucho y te lo cuente así, sin más, sin cobrarte. Nosotros todo lo que sabemos lo vamos a dar desde el primer día, porque pensamos que los bienes son comunes, la tierra, el agua, las semillas y los conocimientos. A disposición de todo el mundo, porque esperamos que esos jóvenes cuando sean un poco más mayores, también hagan lo mismo. Bueno, hau justo bancalak, resanbladaren, hau eh, solan batean, ba nola, guk egin genduene hori cursilloa, ba, beste guzti eri ba, ba, guk ikasitakoa erakusteko, hau ba, solan batean, goizean egin genduen kortak eta garbitu, zagarrak bildu, ez dakizare, eta gero arrastiko... Arrastikot artean egin genduna da, ba, guztion artean hau egin, holan ja guztiok ikusten gendun eta eta gure zuenak be, ikasten zuen eta gure dauenak ba, beren, beren lekuan egiteko ez. Laborantza iraunkoha aipatzen dukularik, hitz hori, eran, bada ere hor, belaun aldiz, belaun aldi, izan nahi duen iraunkohtasuna. Ez da bakarrik, elementu edo konzeptu tekniko bat. Da ere denboran idauko gaiz, eitea. Enetzat hori da, laborariak behar du berak formatu, berak nahi pentsaketa egin, eta gero formatzaile bilakatu, ba berekideen zat, eta ba ere kontsumitzailea Eta horkizuna, enetzat horretan da. eta 3. bideska kontsumo taldeen enguruan, ekonomia eta gizarte eraldatuz pertsonen arteko sareak sortuz. Nekasare da ekimen bat salmenta susena itzeko baina era pizkat ezberdian, ez? Guk itzen dugu hotzarak. Baina ez dugu iten pedidora. Hau da, jentia gonarte, bueno, gonarte nekasaren arte gorduko, eh, pentsatzen dau zer nahi daben han eta juten da komprak egiten, ez da? Guga esartzen danean, eh, egoten dia zain, ia zehar retorriko da notzaren, eta horren ninguruan antolatzen da behaztia. Al final, Necasare recupera, no se da inventando nada nuevo, recupera una forma de hacer, no? Esa venta directa, eso que se ha hecho tradicionalmente en los baserris. En un inicio, eh, más de la mitad, mucho más de la mitad de la gente que entraba y que estaba interesada, eran mujeres. O sea, porque eran las que veían más claro a lo mejor este modelo, las que iba más acorde a su filosofía, ya ja, lo que habían hecho, ¿no? Más pequeño y más de manera directa, que es un poco lo que se ha hecho más tradicionalmente. Gure barazkiak e, otarbidez banatzen ditugu. Oin momentuan 17 otar dauzkagu eta ideia da, ba, geixo geixa ukitzia, baina bueno, poliki poliki lelengortean gaude eta nahikoa nahikoa jaleo. Era kidugu zalmenta salmenta susena egitea, eskenean eh e, o sea, edo abera diren bitartekaridik ez doguz nai zagun produzitu eta ba gozu salduko dugu eta alde batetik kontsumo taldeetan ja eratuta dauden kontsumo talde batzuetan sartzen dugu pasta eta eta soketan eta gero beste aldetik ba, egiten ditugu, hasi gara ointzeretan 15 tzora egiten Ba, gure inguruko jendearentzako. Keros alimenta susenagas ba compromiso bat lortuten duzu. Orduan esandako moduen ez die bezeroak bazkideak dira. E, am, ameko proiektuan edo lurren e, bazkide direz, Ez dir ez e, bezero batzuk esango dutzuena, ez ni gure letxugau eta beste hori ez, ese horreke barakil batzudekoz edo es, es ordun compromiso horrek ba, ba, asko lagun duten do guri es ez, ez dau eh ez dau bakarrik ez da bakarrik etorten generoangatik, proiektuagatik etorten dalako eta eta guri bebe kubri duten dosku, ba, edo ziurtatzen dosku, ba eilabetean e, hainbat genero aterako duzula. Banaketa eguna, banaketa eguna da, baina harreman eguna be bai. Azkenean e, jo, ez dakieniat zo nintzen, ez? Eta egun osoa basatzen duzu ta eta bueno, bai, lana da eta titatita, ez? Baina Baina beste historia bada, eta jendeak galdetzen du, eta zuke esplikatzen diosu, eta askenean erozen duenak badaki zer erosten duen, eta bueno, eta gero beti dago aukera hona etortzeko, ardua probatzeko, eta beti... Ez dakit. Beste harreman bada, beste historia bada. Gu apoiatzen gara, gu bazarre moduan, gure zutabia da, Deustoko familie horrek gaudo gauzenak. Horra apoiatzen gara gu. Eta eurak apoiatzen dira gu gugan elikagaiak lortzeko, elikagai sanuak eta tempranak lortzeko. Berak eko dugu, kontsumitzen dugu, baina, baina ez da harreman komertxal bat. Ozea, gu e, badakigu, ozea, ez dakit, badoa hori baino aratago. Ez da, merkatura joatea bezala. Eta nahi dut hau, automoteago eta lehetsu eta listota Eta ez dakizu zergatik eh, nondik datozen edo, edo, bai. Hortzu e, kordaintzen dugu eta listo ez ez. Guk badakigu, harremau justu badagoela. E, zenbat koztatu izan duen, eta guk ordaintzen diogu. Eta dudan berak, e, baserria bizitzu mantendu aldu. Lo bueno que tiene esto, es que tu puedes ir allí, ves lo que hace Joseba, como trabaja tierra, como saca la verdura, y eso es el sello de calidad, digamos, que debería de tener, que puedas ir tu, ver lo que hace. Gizarteko y... sektore importante bat, Eta behar behar betita importantiagoa uh, galdezketatzen du laborantza, galdezketatzen du uh, bere elikadura, eta, eta gure aukera eta gure gure ahma numeitik eganezake da uh, gure ekoizteko maneraren inguruan uh, egiten dugun transperentzia. Guk nahi ditugu gauzak ireki, gure basehiak ireki eta erakutsi eta hori Oso importanta da. Zazkixen asunto honetan oso garrantzitsua da komunikazioa. Nekasarixa eta, eta barazkia jasotzen duan arte, duanan arteko komunikazioa. Hortan, harremana bada oso zuzena eurokin eta oso klarua. Otarra hartzen diguten geixenak pasatu dira gure baratzatik. Jo pa mi ez darla soluzióan. Osa, superfasil, vamos. Kogera hori zerritarras, kontaktu direkta gala gente y sabe lo que, que comez el futuro donde birbao pues eres uno mar esa oferta y demanda y no hay más historia en cambio cuando te vas a este modelo pues ves pues que eh, como tienes un trato directo con el consumidor el consumidor eh, ves cómo valora este método te valora tu trabajo eh, valora que hagas eh, eh, plantas diferentes valora que utilices semillas autóctonas, todo eso lo va valorando y al final pues es mucho más gratificante ni usted Egiten dagoen, lorpen edo nahi duguna lortu behintzat, daera batera ja ditzen, da, merkaduko legetatik kanpo gehatzen. Eta hori da, gure... Igual ikurri handiena hori izango ditzateke guretzat, ez? Merkaduko legetatik kanpo dudiztea. Egoazten egunotako agendarekin. Urtarrilaren amaseian, behasanean, baseherri sareko festara gombidatzen zaituztego. Baseherri taldeak ikuzkoako kontsumo talde eta kooperatiba da lorun batean, behasanean festeerraudea ospatuko dute. Goiz osoan zehar, azoka, saskienzozketa, bertako produkto ekologiko zehendako pintxo daztaketak, kamisetan barrazketak, kale jira, mazkaria erriko jaan, tzerkia eta abar, izango dira. Izen emateko bateko Egun berean, lorun batean, Euskal Herriko lagorantzagan barak amaika urte ospatuko ditu, hain Monjolosen, behen afarroan. Bedratziak eta la ordenetan etorri izango da, goiztean zehar, eztabaidak eta urkezpenak egon dira. Hortu bat terdietan, bazkari eta festak sigituko du arratxean ondoko talden kontzertuekin. Moda folk and blues, frikun biguine funk beat, The Lookers rock alternatiboa eta DJ Xabi. Euskal Moneta elkarteak tokiko eusko moneta ekologikoa eta solidarioaren aldagune bat ipiniko du egun osoan. Urterrilaren emberetzean, Amorebi eta Etxanoko usarte xagardotean bizkaiko xagardoaren denboraldia asiko da. Animatu amaikaterrietan bertaratzera. Azokei dago kinez, urterrilaren emezortzean munguian txanantxu izanen da. Nikasaritza, biltzen eta eskulan gintza. Lehen erakusketak, makinak, tresnak, txakolin daztak eta Euskal Herriko odoloste eta txorizoaren lehiak izango da ere bertan. Hordea urtarri laren hogeita lauan barakaldoan izango da azoka. Baserriko produktuen erakusketa eta salmentaz gozatzeko aukere izango duzue ere honetan. Azkenik berri zen urtarri laren amazazpian igandean nekazaritza eta eskulangintza gintza azokan tolatuko da. Fruta, barazki eta durangaldeko produktuen erakusketa eta salmenta. Arti azokaz gozatzeko aukera egongo daire herriko frontoian. Bertan, eskualdeko gehi eta bat baserritarrek hartuko dute parte. Hau dena gaurkoz, lurretan burmur saioan, hemen ikbi asterak, beharri zare, larogoita mazazpi erratian zuekin izango gaitu zue onela, etanoola es la lobitamasas Piérrata puntoinfo